es va enregistrar en directe els estudis de Ràdio Palafugell el dia 13 de juny del 2015, amb la col·laboració de l'Anna Maria Ester. Un cop més tenim els a l'Ana Maria Ester, que sempre que ens visita ens porta propostes interessants i també persones que d'alguna manera directa o indirectament estan relacionades amb el món de la venera que si una selecció de veneres en què desemmascarem el significat de les lletres o les melodies molt acuradament explicades per l'Anna Maria o descobrim què pensen o fan per aquest gènere persones d'àmbits que aparentment no tenen cap relació directa amb la l'Avanera. Avui l'Anna Maria ens acompanya amb una parella de Sabadell. Ells són el Ricard i la Pilar. Bon dia i benvinguts al programa. Bon dia. Bon dia. Què tal, Lluís? Eh, ja ho veus aquí una altra vegada, gaudint de, de les teves explicacions i de la teva experiència i del teu saber en el món Moltes de la manera. Moltes gràcies, Lluís. Ja sé que m'estimes molt. Molt bé. Molt bé. Eh, Parlem del, del Ricard i de la Pilar, que són els convidats que ens has portat avui. Els tenim aquí, a l'estudi. Vosaltres aparentment sou una parella que us agraden molt les habaneres, eh? sou seguidors habituals d'algun sí. grup sí. o, o més d'un, eh? després ja explicarem de quin o de quins, però també teniu més vincles amb aquest gènere, no? si més no amb la música en general, és així, no? Sí. No, a part de la l'habanera teniu altres... Sí, ens agrada molt la música i les habaneres són molt seguidors, però tota classe de música pues, ens agrada, la veritat. Si tenim oportunitat, pues anem a veure el que sigui que ets agrada. Us agrada, o sigui, sí, sí, sou sí. molt molt amants de l'ús. Doncs mira, jo d'entrada ja, perquè així anem començant ja a ambientar-nos i a fer-nos bé, us posaria una peça que crec que us agrada, que us agrada particularment, que us agrada molt. És una peça on escoltarem la veu d'en Castor, Eh, que malauradament ens va deixar pues, ara el mes passat mm -hmm. aquest de, de novembre va fer ja anys va fer 3 anys que ens sí, va deixar dos, i jo els posaria vestida de nit eh, interpretada pues, per el duet per Molt aquest bé. duet d'Alfonso i del Castell us sembla? Perfecte. Bé, perfecte doncs vinga, escoltem, vestida de nit vitada daurada de imatges vestida de nin Miro el paisatge al carcarà tu sers cop ara no tinc com plin els versos sensen aquí sensen aquí als pins m'abraça sento com calla El vent s'amora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 per fer-li un braçó. Els vells en parlen, plens de tendresa, D'ores viscudes amb emoció. Joves encara, forts i valents, Saps de xarxa, herois de tempesta, amics del bon temps. Els ulls inventen, el teu cor cercarà, noves històries del temps. Vaixells que que tornen d'un lloc de sol. Porten tonades, enamorades, Sónes i pàtria, veles i flors, si pogués fer-me escata i amagar a la platja per sentir sons i tardes del passat. Forla a una més on I guard-hi de palmera a racó Es lcampant amb canyent Totes les cames i em petxinos fer-li un braçó en peixines fer-li un braçó Meravellosa aquesta veu de l'estimat de. Quina meravellada Caster, eh? Vinga, va, seguim, no ens posem tristos. Vinga. No, no ens hem de posar tristos. <ríe> doncs mira, jo vull dir que, que estic molt contenta, per mi és una alegria tenir en Ricard i la Pilar aquí, perquè me'ls estimo molt, fa molts anys que els conec, eh? les nostres famílies es coneixen des de fa anys, i, i per mi ells són realment l'exemple del que és un seguidor de les Habaneres, eh? per això els he volgut portar, per compartir vivències i cançons amb ells. Eh? Ells doncs, ja fa molt temps que, que estimen d'acord la cançó de taverna, l'Havanera, i doncs, bé, ens agradaria molt que ens expliquéssiu com va començar tot això, que aquesta, aquesta estimació, eh, aquest seguiment de, de les Havaneres i la cançada de taverna. Sí, no, com hem dit abans, ens agrada molt la música en general, però des de que van tenir una segona residència en aquí al Baix Empordà, sí. això era dels anys 70 i pico, que començava a pujar tota la moguda aquesta de les Havaneres, uh! sí, sí. sí. doncs vam anar-hi entrant, entrant, entrant, entrant, entrant, i ja vam ficar tot al mig perquè s'encanten. Hi sí. ha molta gent i... Molt ah, ens ho mireu explicant, sí. David, que sí. Pilar, vols dir alguna cosa? Bueno, doncs pues mira que des de l'any 93, 92-93 és quan ja vam començar pues, a anar a, a, a, a, a la Pepa Caneja i sí. seguir, anàvem cada divendres, dissabte em sembla que era. Pues, cada cada dissabte hi anàvem, hi havia diferents llocs, vull dir que... Ah. Ah. Ah. Però el començament, el començament ben bé, com va ser? Va ser a la Pepa Caneja o no? O va ser abans en algun bueno, altre lloc? És que hi ha una cosa. Potser eh, abans... Havíem fet tot això amb els amics, que sí. cantàvem molt, ah, i, sí, sí. no? sí. sí. I sí. bé, bueno, ja, que havíem sí. fet coses que havíem anat en sí. aquí a tastar el port de Platja d'Aro. Explica-ho això que explicaves fora de micròfon, sí, sí. a Punta Prima, on hi ha el port de Platja sí, d'Aro, què fèieu allà? A, ens ajuntàvem, doncs potser una vintena de persones, el cremat era imprescindible, al ah, sí. sí. costat del mar era una preciositat, sí. I llavors cantàvem, havíem fet aquesta mena de cançoner molt... Sí, molt estat per casa, amb quantes fulles agafades amb clips i així, per poder cantar tot lluny perquè tinguéssim les lletres unificades. Sí, sí. I cantava a capella en aquell moment. Sí. Que sí, bonic. Sí. I no hi havia el port en aquells moments. No, no hi havia el port. No. El port no. Es va fumant l'aire la, la cosa aquesta. Oh, molt malament, eh? Bueno, molt però llavors teniu l'oportunitat de fer això mateix i cantar-ho a dins d'una taverna, pues, en el costat del port o dintre del Clar. port mateix. No? Llavors, aixaproc pues, sí. de la pluja, que així si podia no us mullàveu. <laughs> Té raó, però, però ja vam sí, provar-ho sí. de fer després, quan es va fer el port, sobre la mateixa muralla, sí. servir de taula. Sí. I ho havien ah, sí, sí, però... Sí. No ja no va el mateix. No era aquell encàrquid, eh? No, perquè uh, després de la cantada, molts es banyaven. Oh, oh que boniquera. que era, oh, era oh, molt oh, bonic banyar-te de mi. bonic, quin <laughs> record, aquella sí. Aquella tan plana, semblava exacte. un mirall, com exacte. diuen, <laughs> la, com diuen Sí, s'ha molt bé. bé. Si us sembla, posarem, Anna Maria, una altra cançó. I ara m'agradaria posar una peça que jo sé que té una petita història, però si de cas escoltarem primer la cançó, i quan hàgim escoltat la cançó, després el, el Ricard ens explicarà aquesta història que jo sé que, que ell sap que hi ha una historieta sí, eh? Sí. Eh? Ha referent en a la, en a la cançó que escoltarem. Són peces que han triat ells, eh? vull dir que són les sí, peces sí. d'en Ricard i la Pilar. Sí, sí, són les havaneres que els hi agraden. Dintre d'altres, pues aquí en tenim un munt i evidentment Exacte. no les podrem posar totes. Però aquesta sí, el Pirata Joan Torrelles. Posarem una versió del Porvó, a veure què tal, què tal et sona. I després ja parlem. ¿Vale? Molt bé. Doncs vinga, el Pirata Joan Torrelles. Per anar un vaixell de 20 canons per allà com fins blaus de la mar. Per llei, el vent de tramuntana, Ven que engalana el en la foscor. Busca una nau per enfonsar. Mentre el pirata anava... neve... en hora fins a l'Empordà. por Diuen que mi l'amor Diuen que la sanggua'amo i no perdona Sollem por Prometidors deuda, que diuen... I és una meravella, aquesta cançó, eh? eh? eh? Um... Que diuen més enllà. Havíem comentat que hi havia una historieta referent a aquesta cançó i que el Ricard ens l'explicaria. Vinga, Ricard. Sí, realment, aquest, jo... la... aquest Joan Torrell es va existir. Sí. Els era un, va ser un pirata real que feia brodes estralls que es bellugava des de la part de Tarragona fins a Perpinyà, passant per les illes. Uh -huh. Era tan perillós que es van ajuntar uns quants que maraven d'aquests punts de Barcelona, Tarragona i tal per muntar una un esquadra per poder lo capturar. Van posar davant un tal desplà, que devia ser un tio reconegut dintre d'aquest ofici, sí. i van aconseguir capturar-lo a Blanes. Uh -huh. De Blanes el van emportar ràpidament a jutjar a Barcelona. M'imagino que, ens imaginem que en aquella època, una cosa d'aquestes, on jo dius, sí, devia ser ràpid, cau colla a terra i fora. Sí. Doncs no. Els va impressionar tant aquest personatge que van fotre fora en el desplà i li van posar amb ell al el cap de l'esquadra. Ah, i al final migo. aquest senyor va acabar sent el guardià del tresor de la ciutat de Barcelona. O sigui, el tresor que ell mateix anava, sí, anava a fotre eh, resulta que va ser el que el guardava. Que va passar passaria... de ser de pirata a cursari. Per si alguns dels oients no saben bé la diferència, és que l'ofici pràcticament és el mateix, el que passa que els, els cursaris estan emparats en aquells moments pels nobles, pels que manava, sí, pels que tenien diners. Però més o menys com ara, no? Mí ja menys com ara, no? Ara els ara... cursaris que hi haurien ara també depenen dels que tenien Jo, valer, jo no, preguntaria a... quants en tenim de cursaris ara? No. Més val no pensar-hi. Més val no pensar-hi perquè ens posaríem, malalts, sí, sí. ens posaríem malalts. Molt bé, l'explicació, perquè aquesta cançó, recordem que és Lletra i música d'en Carles Casanovas, per mi és una de les mm, avaneres més boniques que hi ha, una de les peces mestres, eh? i ell sempre sol explicar quan la canta una miqueta, però no no acaba mai d'explicar el que tu dius, Ricard. Li jo crec de, que, de, que explica dir... la part de la cançó. O sigui que eh, aquesta part, que ell era pirata, Sí. però ja no, la segona que va derivant les coses sí. eh, es queda aquí. Normalment diu que piratejava ordi, blat, sí. oli, sí, sí, i, sí. i que l'hi deien al mossèn, perquè ah, tenia un passat seminarista. Aquest, sí. aquest Fins tros aquí. No recordat, no bueno, recorda, entre tot no. plegat hem fet una sí, no, història sí, del un pirata. Aviat sí, sí, no, em eh. ja podrem escriure un llibre d'aquest pirata. Aquest pirata, aquest pirata tan famós. Molt sí. bé, doncs que A veure, a la, la Pilar i en Ricara els hi agrada no només la l'Havanera, sinó el cant de taverna. Els agraden mm. molt, eh? La, les cançons així picaresques, de, de conya, de gresca, no? Sí, les que I... són una mica com indirectes, saps? Que te l'estiren les eh? així. Sí, eh? sí, sí, sí, divertides per cantar distesament entre tots, per fer una xefla, Lluís, com el trobaves. No, eh? no, per, per això estem en el programa que estem. I ara, doncs, eh, n'han triat. Qui n'heu triat, Pilar? Explica'ns-ho Per què? Mm. Pepe. Pepe. Arri Pauleta. Ah, bueno, ara en Pepe. Ara en Pepe. Què farem és després. Pepe? És un xotis, no? Un xotis molt castig. Sí, que en us català. agradarà molt. L'amic sí. aquest de Madrid deu estar contentíssim. Sí, això amb està dedicat a un amic de Madrid. A, a veure si els nostres oients endivinen qui és aquest amic de Madrid. No? <laughs> no. Evidentment no juga a futbol, no? No. no. <laughs> <laughs> és un altre Pepe, aquest. Doncs vinga, escoltem, escoltem aquest Pepe, doncs, i us sembla, escoltem aquest um... Pepe. voleu comentar alguna cosa sobre aquest Lletra Pepe? Lletra i música de l'Antoni Mas. Sí. Eh? Sí. sí. sí. No, home, sí. És, és, és molt interessant i a va sortir un moment molt oportun, no? Molt oportun. No? jo, no? Mm -hmm. Home, va sortir en el moment que havia de sortir, sí. no? Com tantes i tantes lletres que fa el... Uh, bueno, en aquest cas l'Antoni Mas, però com fa també el, el que és el Carles Casanova, sí, sí. que les fa en el moment just en el moment. I, en el, i en el moment del per què. Exacte. Han de sortir aquestes exacte. xotis. No? Sí, jo volia dir que hi han dos xotis en català, que sapiguem, no? Sí. La botiguera, sí, dedicat a, a Cantremontana, eh? la sí, botiga sí. de Casà de sí, la Selva, bé, on exacte. es ven de tot, i I Pepe, o sí sigui que l'Antoni ha fet xotis en català. Deuen ser els únics, no? Es van introduint d'aquest món quantitat de ritmes diferents. Sí, sí, sí. I s'han de fer amb el ritme que correspon en funció de lo que es canta. Doncs vinga, escoltem per al grup Port aquest Pepi.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 que no vagis etxou palanté passejant per Xamberí. Que la grandesa d'Espanya ja depèn més de d'Alemanya que del cascou a Madrid. Sempre, quan Catalunya va sortir tot el carrer PeP pe. La resona sota el braç i la mosca sota el nas, Escoltant què diu la Cope de l'ventura de mar PeP pe. Sempre alerta vigilant, el ramat que es va escampant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 que hagis et xaupalante passejant per Xammery. Que la grandesa d'Espanya és com un embà de canyes que es pot fer caure amb el dit. Molt bé. Molt bé, molt bé. Eh? Hem descobert qui és aquest senyor. No, I tant, s'ho hem descobert. <laughs> és que em penso que ja ens ho imaginàvem al començament. Molt <laughs> bé. Ah. <laughs> Seguim, Mari. seguim nosaltres. I jo ara seguiria, ja que estem acostant-nos a l'Equador, a, a la mitja part del programa, eh? i ara ja que hem començat pues, amb una mica de cançons tipus cant de taverna, eh? tipus d'aquest estil, eh? jo penso que per arribar a l'Equador podríem escoltar en viu i en directe una miqueta en el Ricard i a la, i a la Pilar, no? perquè amb el rato que portem de programa crec que el Ricard ha tingut temps de final a la guitarra. Eh? Llavors jo ara jo ja li voldria preguntar amb ells dos, a veure... Què ens cantareu i per què? Bé, bueno, ens cantarem la Ripauleta, perquè és una cançó divertida, que ens agrada molt... I quan anem així, ens, que, que cantem amb la coral, doncs a vegades si fan una festa, el que sigui, diuen, canteu la Ripauleta, <laughs> perquè els agrada molt. I és que potser és doncs, una de les raons que, que ens fa doncs, cantar la Ripauleta, vale. perquè a més a més és maca i divertida. Sí, sí, divertida. Sí, sí. I, I quan fa que canteu, expliqueu això també? Quan fa que canteu amb una coral i tot no, això? No, no, la dues, havien acabat ah. de cantar tres, que allò ja, ja era un mm. caos, eren mm. masses. Mm. Sí, però fa temps. I es fan actuacions constants. Tarda, la setmana anterior vam fer-ne dues o tres actuacions, i són de les diferents corals. Uh -huh. I una de les corals també el, hi ha una part que és de solistes uns ho fan acompanyats de piano mm -hmm. i nosaltres en aquest cas ho fem acompanyats ah, de guitarra esclar, molt bé, és que ara jo ho estava pensant Ricard, Coral, però canteu sol, com a solistes sí, eh? sí, sí, sí i amb sí. alguna cançó també l'acompanyem al sí. piano i això i bueno, sí. doncs, amb això ens hem anat posant, hem anat posant a part de que eh, a ja ens podem parlar no, després de quan vam entrar ja tan fortes sí. d'acord, és una afició no, sí. molt bonica la que esteu fent molt. i porteu molta alegria, em consta a molts llocs, eh, sí. amb la coral Sí, no, Està content, com vas propós, Està clar, content, clar, clar, sí. Totes coses I sempre, nosaltres també. Sempre m'animen, sí. ajuden, sí. perquè la gent pues, se senti una mica sí. més bé i sí. que quan estàs en un lloc d'aquests pues, se te'n vagi una mica l'escabon. Ah, que la Total, gent eh? es distregui una miqueta. Ah, tant, és, que ja ens convé a tots. Sí. Això, hem tombat ja la mitja hora de programa llarga, i seguim, seguim aquí amb, amb el Ricard i amb la Pilar, i passant-nos vostè allò més bé, no? Nosaltres molt bé. Oh. Feliços. Doncs, mira, seguim. Ara, ara jo crec que hi ha una cançó, una peça, Sons de mar, però abans de posar Sons de mar, eh, jo crec que tu has dit, Anna Maria, que ells els i volies preguntar a veure com... Sí, jo volia que, que ens expliquessin una miqueta després de totes aquestes cantades a punta prima que estàveu també aquella època amb els amics, com veu començar a anar a les tavernes, eh? O a escoltar habaneres? Com va ser aquest començament? On va ser el primer lloc que veu anar? Bé... Bueno. Eh, nosaltres sempre sortíem i anàvem provant diferents puestos i un, un dia, doncs, per, per molt bona casualitat, vam descobrir la vella Lola. Mm -hmm. I aquí vam començar doncs, nosaltres eh, a engrescar-nos encara més amb les habaneres <laughs> i amb la cançó de taverna que és molt divertida i allà també ho passava, ens ho passava molt bé perquè un explicava un xista, l'altre cantava, vull dir que era una cosa molt amena, molt maca. Sí. I així doncs, vam anar començant. <laughs> no, esteu, esteu, parlant, esteu parlant de la vella l'ola primitiva. Primitiva. No, la... primitiva la sí, de la Raquel. Eh? De la Raquel, la havíem, sí. no, havíem, havíem coneguda. Nosaltres l'havíem coneguda. La la... La sí, sí, sí. com espectadora, eh? Però estava, així, estava allà, estava sí, sí, allà sí, la Raquel. I sí, nosaltres al principi al·lucinàvem perquè tothom cantava. I cantàvem bé. Però ara vas mirant i hi havia en Carles, els bastons, una pi·la de gent ah, que, sí, que sí, estan molt no ben no?, però cas, agafem la guitarra podem la i podem i l'altre era un professor de música, I deus, sí. com és possible, això? <ríe> sí, sí, sí, sí, sí. Molt bé, no, dir, ens ho vam passar molt bé, tot aquella època. Després vam, vam, vam com, el Ricky un altre personatge, que va, com, va posar un altre petit sí, sí, local. Sí, el Ricard. Ricard. Sí, eh, que es ben, que estava la part de darrere. De, de, de la bella Lola, Lola exacta sí, sí. Ah, tot i doncs, sí, doncs, no no també vella. ho compartíem, anàvem amb un i anàvem amb l'altre, de... perquè tots dos ens agradaven. Eh, uh -huh. Sí, sí, en aquella època es feia el via crucis. Que ah, sí, teva, exacte, altra, anava, exacte. Eh, anaves voltant exacte. i t'anaves passant. Que bonic, eh, bonic. Molt bonic, va ser una temporada molt maca. Els vencats ben enganxats, nosaltres. Sí. sí, sí, no, no m'estranya. Després no, explicaré una cosa. No vam fallar mai, eh? Molt bé, després, si us sembla, escoltem... Sí, la vols escoltar doncs Sons ara? De mar, una... Sons de mar una cosa. Sons de mar per al grup Les Pingari. Sí. Eh, que crec que hi teniu una relació molt no? mac, sí. sí, sí, tu amb vosaltres molt mac, eh? molt bona relació doncs escoltarem aquesta peça de l'espingari, Sons de mar ¿vale? perfecte, som-hi la mar en calma i un embruix d'incertesa es patina cavalleres de somni les barques gronxan amb el rem rinxolant les petxines jugant a la cala a la platja i n'escoltaré el sol tot cercant colors per pintar aquell racó que em donaran les onades quan la mar s'abon amb la lluna veient com el seu festeixen estels ben brillants unes cabres solen, miquetes d'anyons i aquells sons de mà. silent vigilen la vesprada i a les roques vestides de blanc s'estimen les onades la força del vent empeny creixents que tornen la sirena N'escoltaré els noms Tots cercant colors Per pintar aquells retors Que endurant les onades Quan la mar s'aborn Amb la lluna va Com el cel festegen estels ben brillants I on es cabra Miquetes d'anyors i aquests sons de i aquells sons de mar, sons de mar. Seguim, seguim aquí amb la xefla Avaneres i cant de taverna amb el Ricard i la Pilar i com no la nostra apreciada i bonica col·laboradora Anna Maria i seguim abans de seguir per això em sembla recordar que tu sí. Maria havies dit que ens vies d'explicar sí. quelcom sí, per, has seguir, per Va. seguir amb tot el que estem fent també vull dir que ja saps Lluís que a mi sempre m'agrada molt dir-ho la música d'aquesta cançó és d'en Pere Ferrer de l'espingari Eh? i la lletra és d'una poetesa de Montcada, ells són de Montcada, ehm, el Noel Vallès, que mm -hmm. es diu Elisa, no me'n recordo, sento del cognom, no però, però Elisa. Què eh? faríem sense tu? No, sé no és que és preciosa, eh? la, la vaig conèixer, ja ho sabeu, dissabte passat, aquesta cançó, mm -hmm. i em va encantar. Doncs bé, mira, jo volia explicar, eh, arrel de que tot aquest món que esteu explicant vosaltres eh, jo no el coneixia eh? en aquella època, a més a més jo era molt joveneta, no estava posada en tot això de tant en tant anava a vaneres amb l'àvia aquí a l'arbereda, quan venia aquí a Palamós, que ella estiuejava aquí i tot un plegat, jo tot el meu interès pel món de la vanera també el dec amb ells dos, s'ha de dir <ríe> perquè jo un dia ens els vam trobar i ens van explicar que hi havia un lloc que es deia la Pepa Caneja a Palamós que aquí, doncs, es cantaven avaneres vaneres, jo vaig dir, ah oh, sí, quina cosa més Vení, hi era molt distes, es va ir cap allà. I, I llavors, doncs, va ser quan jo vaig començar a anar a la Pepa Caneja, gràcies a ells, i a partir d'aquí em vaig interessar moltíssim, moltíssim per l'Avanera i pel cant de taverna, i aquí estic, no?, col·laborant a la xef, la amb el meu blog del món de l'Avanera i posadíssim amb el tema de les Avaneres. Sí, molt bé, sí, doncs. ja sabia. Molt bé, doncs veus, sí, sempre sí, cada sí. dia s'apren una cosa nova, no? Sí, sí, o sigui que després veu començar a anar a la Pepa Caneja, és això, aquí viu un ambient, un superambient també, eh? Sí, sí, eh? nosaltres vam conèixer de l'Opepa Caneja de Palamós, la de Calella. També. La de Calella, sí, sí, sí. Posteriorment va durar menys temps, no, però, no, bé, durar però poc, també posteriorment la vella Lola també, sí. doncs estava abans la caneja. Sí. sí, jo vaig començar a anar a la vella Lola l'últim any ja, que m'agradava molt allà sí. a la Raquel. Sí. Després vaig continuar quan van anant allà. Sí, sí. sí. sí, sí. sí. sí. sí. sí. Doncs molt bé. I ara, pues, definitivament, pues, tenim la vella Lola que ens han ha anat de Calella i la tenim pues, a Montràs, Montràs. al club de tenis. Sí. Allà a sí. Però bé, de uh, mica I en mica està agafant també una mica de renom sí. i en mica en mica la gent ho va coneixent sí. i costa, però la gent hi va anant també. Sí, sí, Esperem sí. que que no defalleixi, que no. la cosa continuï endavant i que puguem seguir gaudint de les aveneres Exacte. a la taverna, que és de lo millor que podem trobar l a l'avenera de la taverna. Si permets, el sí, que volia comentar és que amb l'espingarri hi ha hagut sempre molt bona relació. Mm -hmm. sí. Són de, de Montcada estan més proper sí. a casa nostra, i sí. per quan hi ha aquesta marxar la temporada d'estiu doncs és més fàcil de poder-ho seguir clar, ja sí, sí, làgic, làgic. sí, sí, làgic doncs molt bé, quina és la propera cançó pues que, mira, que heu triat? Jo la primera cançó que ells ens han triat una altra de les peces que els agrada és una peça del Negro Abelardo ah. que jo he buscat la versió del Peix Fregit no molt sé si els hi hauré, si hauré encertat sí, molt bé molt bé. bé. I tant. I tant. I tant. I tant. és, és, és ben ben aquell que... negrito que estava molt, molt panxo i molt bé fins doncs sí. que coneix amb una negreta ah, se li ja acaba està. la bona vida se li ja acaba la bona estar, vida, ja eh? i es pensa que a partir d'aquests moments encara viurà molt millor no. i resulta no. que se li gira la truita eh? resulta que se li gira la truita però bé, escoltem-ho de la manera que ens ho explica tot cantant el, el peix fregit i escutem aquest, aquest Negro Avellardo. Negro Avellardo. Era fino altanero i gallardo com un bergantí. Un bergantí. Negro Abelardo, se mascaba tabaco y vivía a ferir, Negro Abelardo, siempre estaba tranquilo en su ello tejándose a amar, tejándose a Trabajaba poquito y justino, Negro Abelardo no tenía dueño. Trabajaba poquito y justito, Abelardo negrito, Abelardo gentil. Negro Abelardo, era fino, altanero y gallardo como un bergantín. Como un bergantín. Negro Abelardo, sesteaba, mascaba tabaco y vivía feliz. Yo feliz negrua de Alvarado siempre estaba tranquila en mi sueño dejándose amar dejándose amar pero un día negrito de Alvarado llegó una negrita menuda y bonita la negrita menuda y bonita el negrito de Alvarado me hizo derretir Pobre Abelardo, trabajar de sol a sol En la manigua por un poquito de amor Pobre Abelardo, trabajar y trabajar Para que tu negrita descanse junto al palmar Ya no eres fino negro pesado Negro bello Ya de tu barco barco de siestas no eres capitán Negro gallardo ¿Es tu destino ganar la platita como un cataro fin al planeta Re Gallardo com un vi com un Ne de'dor S'esteava mascava tabaco Era el rei de los soíos més gratos S'esteava mascava tabaco i vivia ferir Preciosa, també, aquesta cançó, com aquesta vanera. Uh, escolta, Ricard, Ricard i Pilar, Pilar i Ricard, uh, vosaltres uh, sou seguidors del món de la vanera, això ha quedat molt clar, us agrada molt la vanera, però um, com us ho feu per seguir els, els grups, per seguir els concerts? Què feu? Uh, aneu a tots, uh, us feu un llistat, mireu a veure quins són més assequibles, uh, sigui concert de vanera, concert de música que no sigui a vanera, com us ho feu? per poder fer una mica de, de recorregut i de seguiment dels grups. Sí, nosaltres aquí l'estiu estem molt, però a l'hivern molt menys. Vol dir que a l'hivern segurament anem a coses més properes, com pot ser la Barca de Mitjana, per exemple, mm. o pot ser l'Espingarri. I doncs, quan aquí a l'estiu, agafem entre les pàgines web que tenim de, de grups d'aquí de l'Empordà, que és el a de l'NC, sí. canten per aquí a la hora, en els ajuntaments també, que donen tot el que es fa en fem tot un resum i amb diversos amics anem, de, anem seleccionant què és on anirem. Amb això hem d'afegir-hi també que ens agraden concerts de guitarra. Clar, clar, hem anat a tot el clar. festival de, de jars aquí de, de Planja d'Aro i tot això, esclar, fa que després hagis d'anar seleccionant a veure què és el que pots anar Ons veient. Uns estius però molt musicals, eh? No parem. Eh? Sí. Sí, sí, sí, sí, no pareu i ja heu d'anar buscant, evidentment, sí. el que teniu més assequible, sí. sigui amb distància i sigui amb, amb, amb possibilitat Correcte. de... Correcte, i per exemple, a vegades hi ha grups que eh, els veus repetits i si coincideixen un concert de guitarra, però no és que primer el concert de guitarra, perquè ja tenim l'oportunitat d'anar a seguir el grup, el que sigui després. Exacte és sí, una miqueta la selecció sí, una miqueta la selecció que anem fent i que tots dos us veniu tant amb això ah, això sí això. Bonic, eh? que tots que dos us, us agrada sí, no, clar, perquè el problema és quan hi ha una parella i en un li agrada Exacte. molt o sigui, la sí. música i l'altre no li agrada tant no? llavors un dels dos s'ha de sacrificar sí. no, en no, aquest cas no hi ha sacrifici no, no hi ha cap so, sacrifici eh? so veu que ho gaudiu eh? unes caretes contentes unes sí, no, no. Sí, només, era, només era per veure'ls quan ens han cantat l'àbil pauleta i dir que... Ella toca la guitarra bastant millor que jo. Eh? jo, sí, fa, propaganda, jo és... sí, home, fa propaganda, però jo, no, eh? Jo, jo, jo, jo soc més vergonyosa. I, això, I ella ja té yeah, més de conservatori. Sí, anem... Depèn de la cançó, doncs anem. Per fet. què ens venim? <laughs> I, és... Aquesta de camp per cadascú. <laughs> <laughs> <laughs> Molt, bé, doncs, quina... Molt bé, doncs. Jo crec que ara podríem tocar una peça que és nena una peça de oh, Pau eh? tornada a Menorca de les meves es? preferides es sí, que romàntica tu? que és sí? explica'ns alguna Maria... cosa Anna Maria ah, sí, nenena, eh, el nom B que està dedicada a una noia que es deia Magdalena eh? ah. per això es diu nena. Eh? no que fos cap nena, sinó que de Magdalena, nena. nena. Això ho explica el Lluís Cintes, eh? mm -hmm. el veríton Lluís Cintes, uh, sí. de Menorca, o oh, doncs ho va explicar-ho, que era dedicat a una Magdalena. I sempre es diu nena o tornada a Menorca. Ja sabem que es diu nan, no?, davant del nom. Sí, normalment sí, sí, sí. se sol posar. Sí, sí. Ah, clar, clar, clar, clar. De les senyores. Doncs dit això, dit això, aquesta aclaració, com no sempre per la nostra Anna Maria aquí present, Escoltarem aquesta. Escoltarem la nenena pel portbó amb la veu del xiqui. Eh? Quan el portbó encara ah, sí. teníem el ah, xiqui eh? ah, sí, sí, sí, en el grup. Jo. Doncs vinga, tornada a Menorca. a Menorca i tornar a sentir la cançó de la mar i les veus veure de nou com el sol tan brillant i tan cali damunt les aigües tranquil·les es mou el sament jo voldria tornar a Menorca la meva Menorca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 d'emoció. I quan sentis que tu em ratlles, que tu em ratlles tan suaument, sentiràs dins del cor la paraula desmar i desfèl. Jo voldria tornar a Menorca, la meva Menorca i tenir-te entre els braços sentint com batega el teu cor.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 Sentiràs dins del cor sa paraula desmar i desveu, desmar i desveu. Bé, eh, que, que dolça, que romàtica. Que sí, <ríe> matíssim, eh? Bé, Anna-Maria... Ricard, Pilar, estem ja a la recta final, hem de començar ja a pensar que ens haurem de dir fins a la propera. Fins a la propera, eh? I, mm -hmm. i, I per anar acabant, jo havia pensat posar un, una peça que penso que és a dia per anar marxant, perquè és, clar, és allò de dir, mira, marxem i anem a descansar un rato, pues, eh, una peça que jo havia pensat posar la Becaina, que també la tenies a la sí, llista sí. del grup La Taverna, que també crec que vosaltres a la taverna els vau conèixer, no?, la ah, sí, gent de la taverna quan sí. a l'època que eren un duet. Exacte. Eh, els van conèixer a Platja d'Aro, que el Santi Vendrell llavors, va posar un local i ells tocaven allà, en el, en el local del Santi Vendrell. I d'aquí ve la, no, la, la nostra coneixença. Sí de la taverna, quan eren Aha. ells dos, llavors es van partir. Sí, van havia el Miquel Pedrol i, i, i, i en Josep Pergadà, que ara està a la vella Lola. Sí, sí. que en Josep Pergadà ara canta amb, amb la seva senyora, sembla. Sí, sí, que sí. la vella Lola amb B baixa, que ho en diuen baixa, ells sempre. Baixa, sí. La vella sí. Lola amb B, baixa, en B baixa, sí. eh? baixa. Això és important, eh? Sí. És sí. molt sí. important. Donc, sí. Molt bé, doncs ja volia dir que m'ha fet molta il·lusió doncs compartir aquesta estona amb vosaltres i que us desitjo per molts anys que pugueu estar junts i gaudint de la cançó de taverna que estimeu tant eh? per el nostre costat molt, igual hem tingut un ple estar aquí gràcies. amb vosaltres, molt agradable sí. i us heu fet molt fàcil tot sí? sí? m'ha passat, passat com si hagués passat dos minuts doncs o sigui ens ha, passat... ha estat estupenda sí, sí, doncs ens ha passat vale. una hora que és el que tenim de programa de la xefla, només desitjau que us hàgiu passat d'allò més bé molt bé com diu, aquella llarga vida. Eh? Que ens puguem anar veient, que Ara. puguem anar discutint i que puguem anar parlant de l'Havanera. Molt bé. I els nostres oients, això, que ja ho saben, que ens segueixin, que ens escoltin i que tinguin una molt bona setmana. Fins aleshores, adéu-siau. I us deixem, us deixem escoltant aquesta bacaina per al grup La Taverna, quan eren un duet d'en Josep Berguedà i d'en Miquel. Miquel Pedrol. Fins aleshores, eh, bona setmana i adeu-siau. Mm -hmm. adeu Adéu-siau. Adéu-siau. Adéu-siau. L'aireta al migdia, o oh, l'estómac ple, la flaire que arriba quan mull el cafè, la sona traçada, o el gotet de vi, la tele engegada m'ha fet a dormir. Ai, quins bons moments en el sofà amb el cap caigut i els peus a la tauleta. En tindré prou amb deu minuts, potser avui mitja horeta. L'angúnia que passo en un restaurant quan porten les postres i tothom xerrant.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 Jo per si les mosques sempre porto a mi Ulleres ben fosques per poder dormir La meva becaina no me la fotreu Que jo si no dormo sóc com una creu Renoi quins bons moments en el sofà amb el cap Caigut i els peus a la tauleta en tindré prou en deu minuts, potser avui mitja horeta. Per fer una becaïna ens cal un coixí, un sofà ben ample i ganes de dormir. Si no tinc això, en a dinar, no em digueu ni fava que estic emprenyat. Ai, quins bons moments en el sofà amb el cap caigut i els peus a la tauleta. En tindre prou en deu minuts, potser, avui mitja horeta. Tots tenim la trista ben arraconada